ומה שאילתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד, ותיעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו.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 כל היהודים חשב על היהודים לאבדם, והפלפור הוא הגורל, להומם ולאבדם. ובבואח לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה, אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האל לפורים על שם הפור, על כן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 דברי הפורים האלה, ונכתב בספר.